בעזרת השם ידברך, ספר ימי מוארנת, חלק שני, המשך, עוד קט"ו. בבואי על, הס, על העלייה שדר שם הרב, הלך מאיתי זה שהוליך אותי. ונשארתי שם לבדי, והדלת הייתה סגורה. ונזדמן שם ישראלי אחד שהיה צריך להריו, והתחיל לדפוק על הדלת. ופתחה אישה אחת, ולא הניחה אותו לקנוס. ואמרה שהרב ישן, ורמזה בידיה עניין שינה. ואמרתי אף על פי כי נכנוס ואמתין עד שיקוץ, ולא הניח אותי לקנוס. ואמרתי אשב בבית שער שעה לעלייה, כי בוודאי לא אזוז מכאן עד שיקיצה אב. וישבתי שם לבדי, וזה היה לי קצת מנוחה, והתחלתי לחשוב שם מה שהייתי צריך. בתוך כך חזר ובא איש הזה הנעל שהיה צריך להרב. וישב עמי שם גם כן וקרב אותי, אבל לא היה מבין בלשון הקודש כי מעט דמעט בקושי גדול. כי לשון הקודש שלהם משונה מאוד מלשון הקודש שלנו כידוע. ומי שהוא למדן ויודע לדבר בלשון הקודש, יכולים להבין מעט ממנו. אבל רובם עמי ארצות, ומהם קשה להבין דיבור בלשון הקודש. וישבתי שם בבית שער נע לערך שעה ויותר. אחר כך פתח הרב הדלת ונכנסתי אליו, ושאל אותי מה טבעי? וגם עם הרב קשה קצת לדבר. אבל מת השם הייתה שנזדמן לי איש אחד בסטנבול, שמו רבי יחיאל מצפת והוא מאנשי ליטא. והוא בא בסמוך מאלכסנדריה לסטנבול, וישב באלכסנדריה חמישה חודשים. וכבר היה לו היכרות עם הרב ועם הגביר רבי אברהם טילקה. ונתן לי שתי איגרות להרב ולהגביר הנ"ל. כי רבי חייל הנעל עמד בבית הגביר הנעל כל חמשת החודשים הנעל שישב שם. ואלו שני האגרות היו טובה גדולה מאוד לאיש כמוני, אשר מעולם לא נושאתי בביזיון זה להצטרך ללך להרב. והיה קשה עליי מאוד מאוד לכנוס להרב. בפרט לכבד לשון אנוכי במדינה הזאת, אפילו בלשון הקודש כנ"ל. על כן האגרות הנעל היו לי לפה. והנה הרב הוא קצת קפדן, ותכף התחיל לומר בדרך קפדה, כמו שאמרו לי בסטנבול, איך נוסעים עכשיו בעת כזאת לארץ ישראל, שנשמע מלחמה כזאת עם הגרקין, ימח שמם, ויקייצב בדברים האלה. ובאמת, גם באלכסנדריה אין יודעים מהאמת בעניין מלחמה זאת. והתחלתי לבקש את הרב, על כל פנים, מאחר שכבר באתי, ייתן לי לעת עתה על כל פנים אכסניה. השיב אתה יכול לפרוע? אמרתי לו, והכנסת אורחים אין כאן? השיב, בכאן יש תקנה שלא לקבל אורח כמעט שלושה ימים. השבתי לו, טוב, אנחנו נאכל משלנו אחר שלושה ימים, רק לעת עתה ייתן לנו אכסניה להניח חפצים שלנו. ותכף שלח אמי האיש הנ"ל שהיה צריך להרב באיזה עסק, והלך אמי האיש הנ"ל בעבר עמי ברחובות והיה קשה לי לדבר עמו, והביא אותי לחצר אחת, והעלה אותי כמה מעלות לאיזה עלייה. ושם לא הייתה רק האישה, ודיברה עמו בלשונם, שהוא לשון ערבי, והראה האישה לי בידיה שתקבל אותי לשם. אבל אני הייתי צריך לדבר עם הבעל הבית ולבקשו שייתן לי עצה, איך להביא את רבי יהודה אליעזר ואת החפצים מהספינה לכאן. ולא רציתי להישאר שם, והלכתי משם עם האיש הנ"ל. ועדיין איני יודע להיכן הוא מוליך אותי. אחר כך פגע באיזה אנשים ודיבר עימה מה שדיבר ואני לא הבנתי. אחר כך הלך לדרכו ואמר לי אישה אחת ענייה שהיא תראה לי הדרך. ורמזה לי והלכתי עימה. ושם אין נשים מצויות כל כך בחוץ ואין הדרך ללך עם אישה בשוק. והוכרחתי ללך מרחוק למקום שהיא הולכת ועברתי בין כמה ישמעאלים וערביים במקום שדוחקים שם רבים עד שהביאה אותי לחצר שיושב הבעל הבית בעצמו של אכסניה הנ"ל כי הבעל הבית היה צורף ושמו רב משה גבאי, חזן הכנסת דשם ושם כל הבעלי מלאכות עושים מלאכתם בחנויות ולא בביתם ובאתי לחצר ששם החנות שיושב הבעל הבית רב משה הנ"ל וקיבל אותי ואמר לי שלום וברוך הבא והתחלתי לדבר עמו איך להביא החפצים ואת רבי ילדה אליעזר לכאן ותכף התחיל לעלות על מחשבתי גודל הצער שלי כי הבנתי תכף שלא אוכל לחזור אל הספינה ולא ידע מקומה אהיה ובפרט שאיני מבין הלשון שלהם כלל וגם עם ישראלים קשה לי לדבר וצער זה בלבל דעתי מיד מאוד ואף על פי כן דיברתי עם הבעל הבית כאילו אני יודע קצת אבל הבעל הבית הבין שאני בעצמי מבולבל ואין לי יודע מקום הספינה ואף על פי כן שלח עמי בנו נער אחד שאלך עמי לים וביקשתי לבעל הבית שיאמר להנער שיזכור לי שם ספינה קטנה והלך עמי הנער הנער עד שהביא אותי אל חוף הים בבואי לשם לא נמצא שם ספינה כי שם לא היה מקום כלל שסוחרים שם ספינות קטנות אבל אצלי לא היה נפקא מזה, מאחר שאיני יודע להיכן נזכור הספינה. כי יש שם כמה וכמה ספינות, ואי אפשר לי להכיר הספינה שלי. בגודל הצער והפחד ובלבול הדעת שהיה לי, אז אי אפשר לבאר. ואף על כן לא הגדתי לנער שאיני יודע מקום הספינה שלי, רק אמרתי לו שיוליך אותי למקום שימצא ספינה קטנה. והלך הנער ושאל את אחד והודיע לו המקום וחזר עמי משם והלך עמי הרבה דרך העיר עד שבא לחוף הים למקום אחר ששם נמצאים ספינות קטנות ושם רואים כל הספינות הגדולות שעומדים שם כמה מאות וצערי הולך וגדל איך אמצא ספינה שלי והנער הנ"ל לא היה יכול למצוא גם שם ספינה קטנה כי אין נמצאים שם ספינות קטנות כמעט ולא היה מצוי אז לזכור ובאמת עיקר היקוב נודע לי אחר כך שהיה רק מחמת שלא הייתי יודע מקום הספינה שלי כי דרך הספינות הקטנות שיושבים שם כמה אנשים מכמה ספינות גדולות והספן מוליך כל אחד לספינה שלו ואחר כך הוא חוזר משם ובבואו לחוף הים מוצא עוד אנשים אחרים כאלה שצריכים ללך לספינות הגדולות והם נכנסים תכף לספינה הקטנה והוא מוליך כל אחד למקומו ואז כשעמדתי שם עם הנער חזרו הספינות קטנות כמה פעמים. וכשאמר להם הנער ליקח אותי, שאל הספן לאיזה לא ספינה? ומחמת שלא יכולתי להשיב לו תשובה ברורה, כי בעצמי לא ידעתי כנ"ל, על כן נסע תכף עם הספינה לדרכו. והיה לי צער גדול שם אצל הים, והלכתי אנה ואנה אולי אוכל למצוא הספינה הקטנה של הקפטן שבה, ולא יכולתי למוצא. וגודל הצער שהיה לי אז אי אפשר לבאר, ולא ידעתי כלל מה לעשות. והיום אינו עומד במקומו, וכבר היה סמוך לפנות היום. וחזר עמי הנער לאביו, ואמר לאביו שאיני יודע בעצמי היכן הספינה. ואני תליתי החסרון בהנער, שאמרתי שהוא קטן ואינו יודע לזכור ספינה. ושניהם היה אמת. והנה השם ידבח בהחמיו ריחם עליי, ונזדמן מאת השם שישב שם אחד. ושמו רבי אהרון והוא מסלוניקי רק שבא לשם איזה שבועות וזה האיש היה מעט בלשון הקודש וריחם עליי והלך עמי בעצמו עד שבא עמי אל הים פעם שנית וכבר הלכתי הרבה מאוד עד שנתייגעתי הרבה והלכתי עמו עוד הפעם אל הים למקום שהספינות קטנות הולכים משם ובאנו למקום אחד שמתקרבים לשם הספינות הקטנות ועמדנו שם הרבה ולא מצאנו ספינה קטנה וגם אם נמצאת איזה ספינה לא קיבלה אותי, מחמת שלא ידעתי מקום הספינה שלי. ועמדתי שם בצער גדול מאוד ובפחי נפש ובכיליון עיניים מאוד מאוד. ולא ידעתי מה לעשות, והלכתי לכאן ולכאן ולהמצא ספינה קטנה שבאה עמי. ולא מצאתי. ונתמהמהנו שם הרבה, וארבעה אהרון ענה גמא לי מחסד וישב עמי שם בשבילי. אחר כך לעת באה ספינה קטנה. ודיבר רבי ירון עם בעל הספינה, וסיפר לו העניין, ונתרצה לקבל אותנו. וציווה לי רבי ירון לכנוס לתוך שדות הספינה, ונכנסתי לשם, וגם הוא נכנס עימי. והערבי בעל הספינה אמר שהוא יודע המקום שעומדים שם הספינות הבאות מאיסטנבול. והיה לי תקווה שעל ידו אפשר אוכל למצוא הספינה שלי בעזרת השם יתברח, והלכנו עמו. אבל בעזרת הספינה ישבו שם עוד איש וערבים מכמה ספינות הסמוכות. והוליך בתחילה את כל אחד לספינה שלו, ונתקרב עמנו לכמה ספינות בשביל אלו האנשים הנ"ל. וקצת מהספינות היו ספינות של מלחמה, שישבו שם הרבה איש מהאלים אנשי חיל. וכשראו אותי, שחקו והתוצצו, אבל לא פגע בי שום אחד מהם בעזרת השם ידבח. וכן הלך עמנו מספינה לספינה והוריד אצל כל אחד, כל איש לספינתו. בתוך כך פנה היום מאוד והגיע זמן המנחה. והיה צער גדול כי איך אפשר לחפש סמוך לחשיכה ובתוך כך הגיע הלילה ובפרט שהיה קצת רוח סערה אחר כך כשסילק כל הנעל מהספינה ולא נשאר שם כי אם אנחנו אני ורבי ירון הנעל ענה רבי ואמר היום פנה ואי אפשר לחפש עכשיו ואחרח לשוב לביתנו ולמחר אלך עמכם לבקש ואף על פי שהליצה הגדול מזה, שיצטרך ללון בפחי נפש וכיליון עיניים, אף על פי כן הניחה לי בזה מאוד, כדי שלא אסכן עצמי בספינה קטנה בלילה. בפרט שצריכים לחפש ספינתי, כנ"ל. וחזרנו אל היבשה, ולא נתתי לשפן אפילו פרוטה אחת. וחזרתי עם רבי ירון לבית הבעל הבית שלי, ודעתי טרודה בצער מאוד. בדרך שאל אותי רבי אהרון הנ"ל אם אין איתי איזה ספר חדש, וזה החייא אותי. ותכף חשבתי לו שיש איתי ספר חדש שלא ראיתם אותו עדיין במדינה זו. ושמו ספר ליקוטי מוהר"ן. וזה העניין החייא אותי מאוד. ואמרתי בליבי שבשביל זה לבד כדאי כל האיסורים והטלטולים שיש לי, שאני עכשיו כמו בגלות מצרים, שאני נב הנד ומתולתל ומבולבל באלכסנדריה של מצרים. אשר מעולם לא עלה על דעתי להיות בכאן. אבל כשאני זוכה להזכיר באלכסנדר של מצרים בשוק, שם הספר של רבנו הנורא בשביל זה הכל כדאי, כפי מה שאני מאמין ויודע קצת גדולת קדושת נוראות זה הספר, וגודל הפעולות טובות ונוראות שעושה בעולם. ואם לא הייתי בכאן, מי יודע מתי הנזכר זה הספר בכאן. ואם לא באתי לכאן כי אם בשביל זה די, בפרט שהבנתי תכף על ידי שאלה זאת שבוודאי אזכה למכור כאן איזה ספר וכן הלאה, וזה בוודאי יקר בעיניי מעל כל הון. והלכתי עימו עד לבית הבעל הבית רבי משה עינל, ונכנס עמי לעלייה ורבי משה הבעל הבית לא בא עדיין לביתו ולא היה שם כי אם האישה וקיבלה אותי בכבוד ברמיזה ותכף התפללתי מנחה כי כבר פנה היום מאוד ואחר מנחה נתיישבתי קצת היכן אני בעולם וניחמתי את עצמי קצת וחיזקתי את עצמי לפתוח בהשם שיהיה הכל נכון בחסדו הגדול ואחר כך התפללתי מהארי וספרתי ספירת העומר וקודם שגמרתי בא בעל הבית רבי משה וקיבל אותי בסבר פנים יפות וישבתי עמו על המצעות שלהם כדרכם ואחר כך בא רבי יוסף שאוכל גם כן שם אצל זה הבעל הבית ושאר אנשים שכנים ודיברתי מהם וקיבלו אותי בכבוד ודיברתי מהם בעניין הדרך מכאן לארץ ישראל וקצתם אמרו שצריך לנסוע דרך הירד שהוא עיר של מצרים, וזה אומר בכו, וזה אומר בכו. מתוך דברי הם הבנתי תכף שכפי הנראה יהיה דרכי מכאן לצידון, ומשם לצפת תיבנה ותכונן מרה בימינו אמן. והיה זה לי לנחת ולסימן ישועה שאני מדבר תכף מדרך נסיעתי לארץ ישראל. אחר כך באו לשם בני הנעורים גדולים, כמו בני חמש עשרה או שש עשרה שנים ויותר. וישבו לפני הבעל הבית וקראו לפניו הפרשה במדבר בניגון לנקודות שלהם. ונתעכבנו שם איזה שעות, אחר כך אכלנו סעודת הלילה, ואכלנו עיסה שקוראים לוקשין, אטריות, עם גבינה בידיים ועם לחם כדרכם. והכל היה חביב בעיניי, מאחר שזכיתי על כל פנים שיהיה לי מקום מנוחה ללון במקום רחוק הזה. וגם נותני לי לאכול ברוך השם, אחר כך ציווה לי לעלות על עלייה שעל עלייה הזו לישון שם. וישנתי שם על הקרקע, והקרים והקצצות שלי לא היה לי עדיין שם, אלא תנו לי איזה יריעה וקר של קש כדרכם. וישנתי שם, והכל היה יקר בעיניי מאוד, אבל לא יכולתי לישון כי מעט. בבוקר השכם עמדתי והלך עמי בן הבעל הבית לבית הכנסת, ושאלתי אם יש שם בית התפילה, ובקושי גדול שהבינו כוונתי, והודיעו לי שבבית הכנסת יש שם מקווה. אבל שם אין הולכים האנשים לטבול כלל, אפילו בערב שבת ובערב יום טוב. וביקשתי מהנער שיוליך אותי למקווה, ומילא רצוני והלך עמי לשם. ועמדה שם אישה אחת שממונה על טבילת נשים, ולא רצתה בתחילה להניח אותי לקנוס. והנער טען עימה בשבילי, אחר כך נכנסתי וטבלתי שם וזה החיה אותי מאוד מאוד. כי זה יותר משני שבועות שלא זכיתי לטבול במקווה והיה לי איסורים מזה. על כן היה לי נחת רוח גדול מאוד מה שזכיתי עכשיו להתאר במקווה. אחר כך הלכתי לבית הכנסת, היה שם אנשים מועטים, ולא התפללו בציבור רק בדוח הגדול, קיבצו אחר כך מניין לומר קדושה וברכו. ואני לוויתי שם טלית ותפילין, והתפילין שלהם כולם קטנים מאוד מאוד, רובים פחות הרבה מאצבע. גם הטלית שלוויתי היה של צמר גפן וקטן מאוד, וגם יש שם טליתים של צמר. אבל אלו האנשים שהיו שם אז, רובם היו להם את העטות של צמר גפן. והתפללתי בטלית ותפילין אלו בבית הכנסת. אחר כך יצאתי מבית הכנסת עם הנערנל, חזרתי לבית האכסניה שלי, וכיבדו אותי בקפה עם פת אבא בכיסנין. והמתנתי הרבה על רבי ירון שגמר תפילת שחרית, ואחר כך אמר תהילים. ואחר כך הלך עימי לים לחזור ולבקש הספינה. וחזרתי והלכתי בפחי נפש מחמת שאין יודע מקום הספינה. והיום ערב שבת שהוא ערב שבועות, ואם חס ושלום לא אמצא יום ספינה כמו אתמול, מה אעשה בשבת ושבועות כשיהיה חס ושלום לבדי בלו חברי רבי יהודה אליעזר? כי איך יערב לו שמחת שבת ויום טוב כשיהיה חס ושלום נטעה מחברי וספינתי והוא ממני. ובשבת ויום טוב בוודאי אי אפשר לבקש. ותוך שהלכנו פגע בנו ספרדי אחד שבא מירושלים ונסע משם להזמיר וסיפר לי שנודע לו בספינה שלו שאנחנו באנו לכאן מסטנבול כי סופר אחד מאנשי ספינתנו היה בספינה שלו סיפר לו ובשביל זה בא אל העיר כדי לשאול אותנו אם אין לי איגרת מסטנבול מאנשי הספרדים והשבתי לו שאין בידי שום איגרת מהספרדים ודיברתי על דיבורים עם הספרדי הנ"ל והיה לי קצת נחמה על ידי זה אחר כך הלך רבי ירון עם הספרדי לצורכו, ואני אחריהם. אחר כך חזר עם רבי ירון אל הים, וישב עם אישה מרבה. ולא מצא ספינה קטנה לצורכנו, ואותו הערבי של אתמול לא היה שם, ונתעכבנו שם הרבה. והיה לי כליון עיניים הרבה. אחר כך באו שני ערביים קטנים עם ספינה, ודיבר עימם רבי ירון, וסחר אותם, וציווה לי לכנוס בספינתם, ונכנסתי לשם. וגם אבי אהור נכנס עימי והיה לי צער כי הבנתי כי קטנים כאלה בוודאי לא יכלו למצוא ספינתי והלכו עימי לספינות אחרות לצורכם אחר כך התחילו ללך עימי לבקש ספינתי והלכו לכאן ולכאן ולא מצאו הספינה שלי ובכל פעם שואלים אותי היכן הספינה שלך? והוא כמו שער בנפשי כי איני יודע מה להשיבם אחר כך הלכו עימי עוד בתוך כך פגענו בספינה קטנה אחרת שהייתה גדולה קצת מספינה שישבנו בה ושם ישבו שני עכו"ם גדולים ודיבר עמהם רבי אהרון ואיני יודע מה דיבר עמהם אחר כך נתקרבה הספינה אצלנו ויצאנו מספינה שישבנו תחילה לספינה זאת והלכתי עם אלו הערבים הגדולים והיה לי קצת נחת מזה כי הבנתי שהם ידעו יותר לבקש את הספינה והלכנו מהם למקום שעומדים שם ספינות של איטליה והלכנו מספינה לספינה ולא מצאנו הספינה שלי ועיניי כלות מאוד מאוד ומצפות על כל הספינות ואולי אזכה למצוא איזה סימן ולראות איזה ספן מאנשי ספינתי ולא ראיתי והתחלתי לצרוק בקול יהודה אליעזר יהודה אליעזר ואין קול ואין עונה אחר כך באנו סמוך לספינתנו ולא הכרתי אותה אבל הספן אמר שהתקרב לספינה הזאת ונתקרבנו לשם ובחסדי השם באנו לספינה שלנו ותכף ראו אותי המטרסים והתחילו לצעוק אליי ולקרוא את רבי אליעזר שירד באותה שעה לחדרנו שישבנו שם ויצא לקראתי תכף וגודל השמחה שהיה לי אז כשזכיתי לראות אותו אין לשער וגם על רבי אליעזר היה שמחה גדולה כי הוא היה לו גם כן כליון עיניים גדול מאוד על כל כך קרוב למעט לעט ברוך השם הגומל החייבים טובות אשר עזרני עד כה ונתני כוח לסבול הכל בחסדו הגדול ותכף קיבלנו כל החפצים לספינה הזאת שבאתי עמה, וגם רבי יהודה אליעזר ירד לתוכה וחזרנו כולנו לתוך העיר. ותכף באו הערביים הנוסעים מסעות וחטפו החפצים מהספינה כדרכם, כי כל אחד מקדים עצמו כדי שהוא יישא המסוי כדי לקבל שכר. אבל ברוך השם לא היה לנו שום נזק והכל על ידי רב אהרון הנ"ל שידע לדבר עמהם ולזכור אותם היטב, ולהודיע להם להיכן צריכים לשא החפצים שלנו. ברוך השם שהזמין לי את האיש רבי ירון הנעל שגמל לי מכסת חינם ובלעדיו איני יודע מה הייתי עושה ותהילה לכלף שיכניס אותי בשלום עם כל החפצים לבית האכסניה שלי ברוך השם הכל שלום קט"ז גם בעת שהלכו הערבים החפצים היה לי צר קצת כי הערבי אחד התעכב לתקן מסעו ותוך כך הלכו השער ואני התעכבתי עמו ואחר כך הלך הערבי ואני אחריו, והערבי לא ידע לאן ניסע המסוי. וגם אני לא ידעתי, והלך הערבי בתחילה לכמה בתים אחרים, ורצה לניח שם המסוי. כי לא ידע לאן צריכים לסע. והליצה הגדול באותה שעה, אבל לא נטמהמה הרבה. ואז הראייני השם מטבח לבוא, לבוא לבית האכסניה שלי, ועלינו לעלייה המיוחדת שישנתי שם בלילה. ושם אנחנו כל החפצים בשלום, ונתנו שבח והודיה להשם מטבח שהביא אותנו ביחד בשלום. וגם תהילה לכלא שלנו אכסניה טובה, עלייה מיוחדת שיכולים לעשות בה מה שנרצה, ללמוד ולהתפלל כדרכנו שמשונה הרבה מהפריינקין, ברוך השם אשר עזרנו עד כה. קי"ז <קופי -Dzain> אחר כך התחלנו להכין עצמנו על שבת ויום טוב, והלכנו לגלח עצמנו אצל ישמעאל אחד, וגם אמנות הגילוח שלהם משונה מאוד מהאומנים שלנו. והלכנו לטבול במקווה שבבית הכנסת, ושם אין מרחץ של ישראל, וגם אין הולכים שם לטבול אפילו ביום שבת וביום טוב, מכל שכן ביום טוב ושבת עצמו. ברוך השם היה הכל הנכון, ושמחנו מאוד שזכינו אחר חלישות וייסורים כאלה וטלטולים כאלו שהיו לנו על הים, לבוא על חג השבועות ושבת קודש למקום מנוחה ברוך השם. קי"ח והיינו באותו היום איר שבת קודש, בעת שהיינו בחצר בית הכנסת בשביל לטבול שם במקווה. נזדמן לנו שם עני אחד ספרדי שעמד שם בחצר בית הכנסת. כי רוב העניים הפשוטים ואפילו החשובים מעט, אין להם מחסניה שם כי הם בחצר בית הכנסת. רק החשובים ביותר נותנים להם מחסניה אצל הבעל הבית, רב גבאי, שעמדנו אצלו. וזה הספרדי הנ"ל היה מצפת והיה יודע קצת לדבר בלשוננו. ודיברנו עמו והיה לנו לנחת, ובתוך דבריו באחד מהעיר, שמו רבי יהודה. ומתוך דבריהם הודיעו לנו שיש ספינה שרצונה ללך יום טוב לצידון. והבטיח לנו רבי יהודה הנ"ל להודיע לנו מזה, וזה היה אצלנו בשורה טובה מאוד במקום כזה. קי"ט והנה תהילה לקהל קיבלו אותנו בבית הבעל הבית הנ"ל בשבת ויום טוב בכבוד גדול ובנחת. והיה לנו מקום מנוחה על העלייה שהיה ברשותי לעשות שם מה שארצה. השם מטבח, עזרני שם בחסדו הגדול לחדש שם לכבוד שבת ושבועות מעניין מתן תורה, דברים נעים בעזרת השם מטבח. ק"כ והנה ביום שבת קודש הזמין השם שבא בספינה אורח אחד מהעיר צ'רניקליס הסמוך לסטנבול ומשם בא לכאן לאלכסנדריה. וזה האורח היה ממדינתנו, מקהילת קודש פרמיס לה. וזה כמו שנתיים שיצא מביתו לבדו בידיים ריקניות, לשם מטבח הזרוע שבא לארץ הקודש וישב שם איזה חודשים. ואחר כך יצא משם וסיבב במדינות ישמעאל עד שבא לכאן ביום שבת קודש. ונתן לו הרב גם כן אכסניה אצל הבעל בית שלנו, והיה לנו לנחת גדול שנזדמן לנו עוד אחד ממדינתנו. והיה לנו עם מי לדבר. ואצלי היה זו טובה גדולה לכמה עניינים. ובמצעי שבת קודש לראשון של שבועות נתקבצו כמה אנשים לבית הבעל הבית שלנו. והיינו נעורים שם יחד, כי אין שם בית המדרש, רק שתי בתי כנסיות. ובבית הכנסת אין נעורים שם, רק קצתם נתקבצו לבית הבעל תפילה שלנו, והיינו נעורים שם. והיה זה לנו לנחת גדול, ואמרנו כל התיקון וגם הידרא רבה. כי שם הלילה גדולה בעתים הללו קרוב לכפליים משיעור הלילה שלנו. כי שם הלילה בליל שבועות ושמונה שעות. אבל אף על פי כן לא היה לנו מנידוד השינה. כי ישבנו שם בהרווחה גדולה על המצעות שלהם. ובכל פעם נתנו לנו קאווה לשתות. ושתינו שלוש פעמים קאווה באותה לילה. וסמוך ליום נתנו לכל העולם יין שרף טוב עם מרקחת של קליפת תפוזים. גם סמוך לאור היום התחילו קצת ספרדים לנגן שירות ותשבחות קצתם הידועים לנו וקצתם אחרים בניגונים משונים שלהם גם ניגנו כאן ריבון עלם וכולי בניגון לנקודות משונות שלהם ואף על פי כן היה לי לנחת גדול והייתי מנגן עמהם גם כניגון שלהם ושמחתי ששמעתי שבכל מקום מזמרים ומשבחים בשמו הגדול יתברך ויתעלה עד שעיר היום ואז הלכנו לטבול במקרה והם הלכו כולם להתפלל בבית הכנסת כי שם מתפללים כולם בבוקר השכם בשבועות ואף על פי שרובם לא היו נאורים ואנחנו התפללנו בביתנו ואחר התפילה אכלנו אורז עם חלב ודבש כי כך המנהג שלהם לאכול בשבועות דבש וחלב גם בליל שני של שבועות עזרנו השם מתברך שהיה שם אחד שאכל גם כן אצל הבעל הבית שלנו והתחיל לבוא בשמחה, ונגנו לו, אבל הוא התחיל לעקד. עד שאחר כך שמחנו גם כן, ורקדנו עמו יחד, שמחנו כל המסובים שם. וזה היקר בעינינו מאוד, שזכינו לשמוח ולעקד בחג הקדוש הזה, זמן מתן תורתנו. במקום רחוק כזה ומשונה כזה, מה שלא עלה על דעתנו. כי היינו סבורים שחס ושלום נתעכב על הספינה בשבועות, חס ושלום. ועכשיו עזרנו השם יתבח לבוא אל העיר לאכסניה טובה ולשמוח בשבועות בריקודים בעזרת השם יתבח. קכ"א ביום שני אחר התפילה הלכנו אל הרב לקבל פניו ואני לא הייתי בבית הכנסת כלל בשבת ביום טוב כי אם בערב שבת קודש בבוקר או שבת קודש. אבל רבי ידע אליעזר היה בבית הכנסת ועלה שם לתורה וסיפר ששם מוצאים הספר תורה בתיק שלה, ובתוך התיק קוראים בה. וגם אין מניחין הספר תורה כמו אצלנו, רק כמו שעומדת בתיק כך מעמידין אותה על השולחן. ופותחין התיק עם הספר תורה ביחד, וקוראים בספר תורה כשהיא עומדת זקופה בהתיק. ומבית הרב הלכנו להגביר רבי אברהם טילקה, ובתחילה הוליכו אותנו לבית אחיו רבי יוסף, שדר עמו בחצר אחת. אחר כך נכנסנו לבית רבי אברהם הנ"ל, וקיבל אותנו בכבוד גדול. ומסרתי לו איגרת שהיה בידי אליו מרבי יחיאל קבועה לעיל. אחר כך אמר לנו שאם היינו צריכים לטובתו, נבוא אליו אחר יום טוב, ונפטרנו ממנו בשלום. קכ"ב והנה תהילה לכלא עבר השבת ויום טוב בשלום, ושמחה ונחת. רק בליל יום טוב שני, אחר הסעודה, כשהנחתי לישון, נחלשתי והוכרחתי לתת נקעות הרבה וכל זה מחמת שעדיין לא חזרתי לאיתני בשלמות מגודל החלישות הכבד שהיה לי על הים גם אחר יום טוב הרגשתי שעדיין איני בקו הבריאה בשלמות וכל מה שאכלתי היה קשה עליי קכ"ג אחר יום טוב התחלתי לחשוב תכף איך זוכין לצאת מכאן לארץ ישראל כי קודם יום טוב, אף על פי שהבנתי תכף שאני צריך כאן רחמים רבים וישועה גדולה לצאת מכאן, אף על פי כי כן נחרפתי עצמי להעביר מדעתי דאגה זאת כדי שלא לעבב שמחת שבת ויום טוב. אבל אחר יום טוב התחלתי לחשוב בזה, וראיתי גודל דוחקי עתה. כי לא הבאתי לאלכסנדרה, כי אם בערך שלושה טלר. בהוצאות הספינה הקטנה והמכס וכולי מן הספינה הגדולה דאחסניה עלה קרוב לשמונה טלר של מצרים שהם פחותים שליש מטלר טובים של סטמבול. ובאמת לא היה בידי אלו הצעות רק השם יתברך ריחם עליי שרבי אהרון הנעל שגמל עימי חסד כנעל וטרח עצמו עבורי כל כך נתן משלו לעת עתה כל סך הנעל ומעט הפרס שהיה אצלי נשאר בידי על הצעות קטנים באתר צריכים להחזיר הסך הנ"ל רבי אהרון מלסקור ספינה לצידון או לעכו שהוא יותר ממהלך שלושה ימים. והדרך רחוק כמעט כמו מאדס לסטנבול. וגם מעכו ומצידון צריכים לסקור חמורים לצפת. וגם שאר הוצאות לעלות על הספינה, ובידי אין כסף כי אם סך מועט הנ"ל. ומדברי הרב הבנתי קודם שבועות בעת שבאתי אצלו שהוא רוצה לסלק ידו ימיני, והוא מקפיד על שבאתי בעת הזאת. על כן תכף באיסור חג נמשכה טרדת המחשבה בעניין זה עליי. רק אף על פי כי נתחזקתי לבטוח בהשם שיוציאנו מכאן. קכ"ד והנה ביום שלישי איסור חג שבועות הלכנו לערב, אני וחברי רבי יהודה אליעזר. רבי יהודה אליעזר הלך בלא כובע עליון, כי נאבד יצא על הים. וגם מזה לא היה לנו נחת. אמת שבמדינה רחוקה כזאת ולא זה אנו משונים בעיניים מאוד. על כן איך שמלובשים שם הכל נכון לפניהם. אף על פי כן היה קצת צר מזה, כי לא היה לנו לכבוד לכנוס כך לערב. אך מה לעשות, בהכרח לא אגונה. ובאנו לערב והשיב לנו שתכף אין הוא יכול לעזור לנו כלל. וכל מה שדיברנו עם אלוהי, ועיקר הדברים היה שאמר לנו ששום אדם לא יוצא ליתן בשביל אנשים שהולכים עכשיו להשתתח על קברי הצדיקים בארץ ישראל, כי הוא דבר זר אצלם. ואם היה לנו ממון עצמנו, הרשות לנו לעשות מה שאני רוצה. אבל ייתן נדבה, בשביל זה לא ירצו. ואני טענתי עמו, וכי מפני שאני זכר, הפסדתי, וכי מפני שאני נושא לדבר מצווה, להחיות נפשי, להמשיך עלי קדושת ארץ ישראל, אין צריכים לעזור לי. אבל הוא לא שמע אליי, ואמר שאפילו אם אשלח אנשים, לא יפעלו מאומה. והיה לי צער בגדול בביתו, רק אחר כך, אחר הפצרות הרבה, שביקשנו אותו שהוא יעשה את שלו וישלח שני אנשים. והשם הטוב בעיניו יעשה, אחר כך השיב בשפה הרפה שישלח. כמו שאומר אני אשלח אנשים, אבל לא יפעלו מאומה. והלכתי משם בפחי נפש, אך אף על פי כן ניחמתי עצמי, מחמת שעדיין היה לי מעט ספרים. והרב קיבל אצלי איזה ספרים ורצה לקנותם. והבנתי שעל ידי זה יהיה לי על הוצאות, ואם לא יספיק, נמכור עקרים וקצתות שלנו. ואפשר אף על פי כן יעזור ראשי מטבח שאקבל כאן איזה עזר מבני הקהילה. קכ"ה והנה ראשי מטבח גמל לי מחסד, מה שלא עלה על דעתי, כי הגביר הנ"ל בעצמו נתן בשביל שלושתנו. דהיינו אנחנו שנינו בצירוף האורח שבא בשבת, נתן חמישים טלר של מצרים. ומשאר כל העיר קיבצו גם כן ארבעים טל. ושניים טלר. ונתן הרב לחלקנו שישים ושניים טלר. גם הרב קנה ממני ספרים בסך ארבעים טלר. ובתוכם קנה ספר ליקוטי מוהר"ן וספר א' ב', וזה יקר בעיניי מאוד, שזכיתי להשאיר ספרים מרבנו ז"ל במדינה רחוקה כזאת. גם רבי אהרון הנל קנה ממני שני ספרי אליקוטי מוהר"ן ושני ספרי א'-ב' להוליכם לסלוניקי שהיא עיר לאלוקים במדינות ישמעאל וישראל דרים שם הרבה יותר מאיסטנבול. קכ"ו והנה התחלתי לבקש ספינה ומחמת שאין לי מקיר שם וגם אין יודע שום לשון היה קשה לי מאוד למצוא ספינה. גם בעצמי לא ידעתי היטב להיכן דרכי נכונה אם לעכו, אם לצידון, אם ליפו והנה כל מה שסיבב השם יתברך עימנו באלו הימים אי אפשר לבאר הכל אך סוף דבר לא היה בדעתי לצאת משם בזריזות כל כך קודם שבת והשם יתברך עמל עליי וסיבב כמה סיבות לטובה הוא בא לביתי ביום חמישי סמוך לערב רבי יהודה הנ"ל שדיברתי עמו בערב שבת כנ"ל והביא עימו אבי אחד שהודיע לי מספינה לצידון וציווה עליי ללכת תכף לקונסולר, כי הקפטן אמר שאי אפשר לעלות על הספינה עד שאקבל כתב שקוראים שם טיסקרה מהקונסולר, ותכף הלכתי להרב ולהגביר ולהקונסולר, וכתב תכף הבילטן תכף, ונתתי לו בעד זה שישה טלר, אבל הטיסקרה נתעכבה עד יום מחר אחר חצות. קכ"ז והנה ביום שישי עמדתי בהשכמה והייתי טעוד אז מאוד כי עדיין לא ראיתי הקפטן ולא סחרתי הספינה ועדיין לא קיבלתי הטיסקרה וגם אמהות מערב לא קיבלתי עדיין והיום ערב שבת קודש וצריכים היום לעלות על הספינה ולקנות מה שצריכים קכ"ח והנה כל מה שעבר עלי באותו היום אפשר לבאר מאפס הפנאי כי הלכתי נע ונד ומטולטל הרבה לבקש הקפטן וכשמצאתי אותו לא יכולתי לדבר איתו, ובקושי גדול קודם שמצאתי איש מהמכרים שהיו לי שם. וגם אם זה הישראלי לא יכולתי לדבר היטב, ואולי הבין מה שאני אומר, ואני לא הבנתי מה שהוא אומר. ולא יכולתי לבוא לעמק השווה עם הקפטן. בתחילה אמרו לי שהוא רוצה שלושים טלר בעד שנינו. אחר כך הלכתי לקונסולה והמתנתי שם. ובא אבי אליעזר אצלי. ואמר לי שעכשיו אמר לו אחד ממכירנו שהוא רוצה חמישים ושניים טלר ובעיני רבי יהודה אליעזר היה רחוק מאוד שאתן סך כזה אבל אני כבר הייתי מרוצה ליתן סך כזה מחמת שראיתי שקשה לי מאוד לצאת מכאן והעיקר מחמת שאין אנו מבינים שום לשון אפילו עם ישראל קשה מאוד לדבר והלכתי מהקונסולר והשארתי שם את רבי יהודה אליעזר ואני הלכתי לאיש הנ"ל ואמר שרבי יהודה אליעזר לא הבין דבריו כי הוא רוצה שא חמישים טלר ועד כל אחד ואחד לבדו. בגודל הטרדות ובלבול הדעת שהיה לי אז רב ומספר ונמשך הדבר עד שלוש ארבע שעות אחר חצות בערב שבת קודש. והשבת ממשמש לבוא והשם ידבר חזרה אני ונתן להתחזקות להזדרז בקול עוז לנסוע באותו היום דייקה כי הספינה הייתה מוכנת ללך מיד לא רציתי להניחה כי אמרתי, אם אניח אותה, מי יודע עד מתי יהיה עיכובי כאן? כי לאו בכל יום המזדמנת ספינה, ואם תזדמן, קרוב שלא אדע ממנה. על כן נזדרזתי, והשם יתברך עזר לי, וסיבב כמה סיבות נפלאות לטובתנו. בסוף דבר נתגלגל הזכות על ידי רבי ירון הנ"ל בעצמו, שגמא לי מחסד בכניסתי, ועתה עזרני השם יתברך שנזדמן לי בשוק. בעת שהייתי טרוד מאוד ולא היה לי שום מתורגמן לפרש דברי לקפטן והוא הלך עמי ודיבר עם אנשי הקפטן ועדיין לא באתי לעמק השווה כי אז לא היה שם הקפטן בעצמו על כן חזר רבי יארון לבית האכסניה שלנו ואני הלכתי בתוך כך לבית הקונסולר וקיבלתי את תזקרה ואחר כך מסרתי אותה לישמעאל אחד שישב שם בבית המכס ואחר כך חזרתי לביתי ומצאתי שם את רב ארון הנ"ל ואמר לי שלא טוב עשיתי שמסרתי תכף אתיסק אל הישמעאל הנ"ל. היה לי גדול מאוד ואחר כך החלפתי מעט מעות ששיערתי בדעתי שיישאר לי אחר שכר ספינה והוצאות. כי כשיוצאים ממצרים לשערי מדינות ישמעאל שוב אין מטבע של מצרים שווה כלל אפילו פרוטה אחת כי מטבע שלהם גרוע מאוד מאוד אחר כך הפצרתי מאוד את רב אהרון הנעל והלך עימו עוד הפעם ותכף שכרתי הספינה בעד 45 טלר של מצרים בעד שנינו וסילקתי להקפטן כל הסח הנעל ורב אהרון הנעל שכר ערביים והלך עימהם והביא כל החפצים שלנו אל החוף ושכר לנו ספינה קטנה ובגודל חסדי השם וישועתו ועזרתו הגדולה יצאנו מאלכסנדרה ביום שישי ערב שבת קודש פרשת נשוא בערך שתיים או שלוש שעות קודם קבלת שבת קודש. ויצאנו בחיפזון גדול, מגודל החיפזון לא קנינו צדה לדרך. כי אם מעט מלפפונים ולחם מעט. רק שהיה בידינו לחם יבש מכפר מאדס. ויצאנו ממש כמו שיוצאים ממצרים בחיפזון וגם צדה לא עשינו לנו. ובאנו לספינה הגדולה קודם קבלת שבת בערך שתי שעות. ונתתי שבח גדול להשם יתברך שזכינו לצאת ממצרים. כי באמת בכל הדרך שהלכתי מסטנבול לארסנדריה היה לי צער כשנזכרתי שאני מוכרח עתה ללך למצרים. והייתי מצפה היום והשעה לצאת משם. וחסדי השם יצאתי משם בזריזות בעזרת השם יתברך.